פרק <שמע> ה. שמעו זאת הכהנים, והקשיבו בית ישראל, ובית המלך האזינו, כי לכם המשפט, כיפך הייתם למצפה, ורשת פרוסה על תבור. ושחטה סייטים העמיקו, ואני מוסר לכולם. אני ידעתי אפרים, וישראל לא נכחד ממני. כי עתה הזנית אפרים, נטמע ישראל. לא ייתנו מעלליהם לשוב אל אלוהיהם, כרוח זנונים בקרבם, ואת אדוני לא ידעו. וענה גאון ישראל בפניו, בישראל ואפרים ייכשלו בעוונם, כשל גם יהודה עמם. בצונם ובבקרם ילכו לבקש את אדוני, ולא ימצאו, חלץ מהם. באדוני בגדו, כי בנים זרים ילדו, עתה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 אלך אשובה אל מקומי, עד אשר יאשמו וביקשו פניי, בצר להם ישחרונני.